Nem. Míztat fogom zokon benni? Én csak boltba járok, sajnos kocmába van. nem. Hely fel Elég. Mijal a Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mi már Lassan bele fogok tanulni azokba a technikai dolgokba, amelyek itt újdonságképpen jelentkeznek, és amely valójában valamit megpróbál kompenzálni abból, hogy hát azért ezt a Spirit FM-et rádiónak hívni. Erős túlzás. Most kivételesen a Rádió egyet a Retro Rádiót és a Spirit FM-et felváltva hallgattam. Ide felé jövett a otthonomból és egyet találhatnak hogy melyik rádió nem szólt folyamatosan a három közül. ez Ezügyben arra kérem önöket, hogy ne telefonáljanak. Én viszont átmenetileg elhagyom űrhelyemet, mert tegnap ugyan hagytam, hogy ezek a redőnyök, ezek félig legyenek lehúzva velem szemben, de az a minimális fény, amely a nem tudom milyen utcáról ide be tud áradni, azt most megengedem neki, hogy beáradjon, miután változatlanul olyan magasságban van a redőny, ami ezt Kis türelmüket kérem! bejebb vagyunk. 877 0877 az elérhetőségem, amit az operatőr kollégám mutat a monitoron, az egy olyan film, amit vagy lejátszom ma, vagy lejátszom hétfőn, vagy lejátszom kedden, vagy egyáltalán nem játszom le, egyelőre legyen talányos minden esetre, amit tegnap még nem tudtam megtenni, be kellett jelentkezni a Gmail fiokomba, hogy az itt is tudjon működni, aztán a Facebooknál kiderült, hogy nem tudom a jelszavam, szóval. Azért nekem egy sor olyan technikai nehézségen kell túljutnom, amikor ide leülök, amely az én kőkorszaki létezésemet mutatja, mert a lányom vagy a Krisztalánya valószínűleg ezen játszik önnyedséggel túltenné magát. Cserébők nem tudnak rádió vagy tévéműsort vezetni. Én azonban, ha nem veszik rossz néven, és ez a fennmaradó időben végig lesz, egyfolytában csak a hiányosságaimat élem meg, nem pedig azt, amihez értek, ha egyáltalán értek bármihez is, bár az előbb azt mondtam, hogy rádió és tévéműsor ez értek. Nem tudom, hogy TV és rádió műsorokban egyébként szoktak-e köszönni, én végül is azért eszem kanállal mindent, mert gyerekkoromban mindig rám szóltak, hogy egyek rendesen, és úgy gondoltam a katonaság után, hogy felnőtt koromban úgy fogok enni, ahogy akarok, és leszámítva, amikor az angol királynővel reggelizem, ebédelek vagy vacsorázom, minden alkalommal kanalat használok. Vagy lábbal leszem, ahogy annak idén idénke mondta. Voltak ételek, amelyek lábbal való ételek voltak. Például a vaddisznó pörkölt, az nem volt lábbal lehető étel, de a rántott hús az például egy lábbal lehető étel volt ügetlat, hogy a lábamat nem vettem igénybe. Nagyjából egy negyed óránk van arra, hogy bármiről beszélgessünk, mert aztán bátortalan kísérletet teszek arra, hogy felhívjam Navracs és Tibor, majd Horváth Csaba Zuló polgármestere következik. 061-877-0877. Mindazok, akik ezen a frekvencián, ezen a 87 on próbálkoznak, amely hol szól, hol nem, a Humpola szerint a Szabad Európát jobban lehetett hallani, mint ezt, de ennek van egy ilyen hmm. Sárvia, hát most az ember mit mondja, amikor ilyen szaga van, és csupa jó illatú ember között van, akkor valami mentséget keres a maga számára, hogy őt ez különbözteti meg a többitől. 061-877-0877, ma a szeptember 4-én, milyen szerencse, hogy a számítógépen ez is fel van tüntetve. Ma péntek van, ezért szól a Cure. Eszembe jutott, hogy legyen egy kivételes reggel, amikor nem szól júr, de ma például nem találtam indokoltnak a konzsuzsa, ismerős arcok kezdést. Azt fenntartjuk a drámai napokra. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Megenged egy magájellegű kérdést. Hát legfélel nem fog válaszolni. Apácai Csere János Bajár gimnáziumban nem ismert véletlenül egy mai Gyula nevű tanár. Mai Gyula? Nem. Vagy ha ismertem, akkor kikopott a fejemből a neve. Nézést kérek, öreg Nagyon-nagyon nagyon jó tanár volt, magyar-francia szakos. És a magát, vagy újjel született? Meghalt. Csak egyszer említette, hogy ott is tanított, és gondoltam, hogy hát, ha ismerik. Én nem tanított, én oda jártam iskolába, én nem tanítottam, Tudom, de az a tanár, uh -huh. ott is tanított, mert engem is tanított, de más iskolába. Hát most, most én fogok kérdezni önt olyasmit, amit de nem biztos éve válaszol. Ön mikor érettségüzött? Ó, 67-ben. 67-ben, igen. Hát akkor ez, ez lehet az oka. Akkor milyen volt az apácai? Én nem ott jártam, csak ő ott is tanított, amiután engem tanított a Teleki Blankába. Ha meghalt a magát bárkit is, bántott fogalmazását illetően, akkor elnézést részvétem mindenkinek, aki Ó, is mert. már merte. nagyon rég volt. Mármint, hogy mi volt régen? Ah, az, hogy meghalt. Ja, értem. De akkor ez most honnan jutott az eszébe? Hát onnan, hogy említette az apácait, és a mi iskolánkból, a telekiből oda került. Ja, értem. Kodottam, hogy hát, ha... De figyeljen, a... akkor legyen nekem, Camington, az apácait ma említettem, vagy tegnap? Ez tegnap azt hiszem. Okay, többször említettem. Jó, rendben, rendben. Csak, tudja úgy vagyok, a, mint a gyógyszereimben. A más mikor... kapcsán említ. Arra ah, tökéletesen emlékszem. Köszönöm szépen. Ma 2020, szeptember 4-e van és péntek, a pontos idő 5 perc múlott 4 1 hogy Tudtommal vissza fog térni a nyár, nagyon meleg még nincs, de jobb idő van, mint amilyen a hét elején volt. Megnézem kikültetesen est. Jó, hát akkor megvan a keddi és a szerdai vendég, német Németh Gábor. Lesz a vendége fél nyolc és negyed kilenc között, kedden pedig, mester, vagy szerda pedig Mesterházi Attila. Mindent elkövetek a rádióműsorom tévéműsorosítása érdekében, hogy valamilyen módon kompenzáljam azt, amilyen a 87.6 frekvenciája. Elnézést kérek a 87.6-tól, ha megsértettem volna. Nem gondolnék témákat javasolni, itt vagyok, rendelek a szó idézőjeles értelmében a 877 0877 bármilyen témában. A szóval, korábban indítottam el, ennek következtében csak a maradéka szólt, ez most a zenekari változat, ebben a Robert Smith nem fog énekelni. Ha ez bárki zavar, akkor visszamegyek az első trekre. ha nem, akkor marad a negyedik Mondják el a szomszédjaiknak, hogy ismét szó a Kejfe a 87.6 bc frekvenciáján, és nézhető a Spirit TV-n, amely nem a legbevezetettebb tévécsatorna a világon, de mindent el tudunk követni annak érdekében, hogy bevezetett téválljon. A hétfőt meghagyom arra, hogy elérjem, vagy megpróbáljam elérni az üzemi hűfoknak az alját, onnan, ahonnan látszik egyáltalán a hőmérséklet. Ma a bemelegítésben felajánlom, hogy az elkövetkezendő hét percben bármiről beszélgessenek velem, aztán két interjú következik, hogy aztán az utolsó fél óra jöjjön, aztán Uzsgyi haza, átöltözés készülés a civila pályára, aztán a Honpolom majd elmondja, hogy, hogy alakul a hétvége. A Honpol az olyan, mint a Hofi anyósa és a Calambo felesége, de mégsem teljesen olyan. A telefon működ. Egyébként tévedtem, mert ez ismét az első tölk, akkor ezek szerint körbe ment az egész lemez. Nem, ez a negyedik. Na, ebben jobban már nem fog belezavarodni. annyit nem ér. Ezt esetre megkérdezem Önöktől, hogy az a nyitóképernyő, ami ott van, az az Önök számára egyébként bármit mond-e? Ez alapján, a kicsit homályos kép alapján felismeri e azt, hogy hol készült? Halkan pedig azt is elmondom, hogy... Mától kezdve a dörö.fi kukac gmail.com e-mail címen bármilyen önöktől származó videós anyagot is fogadok, amit aztán a rádió közé közzéteszek annak érdekében, hogy mindannyian gazdagodjunk. Új fejezet nyílik itt a kejfejancs életében. Remélem, hogy ezáltal nem szegényedünk, hanem gazdagodunk nem fogja elveszteni rádiomisor jellegét. De. Jó reggelt. Lakatos Istvanyok, jó reggelt. Üdök a kocsiban, és elképzelte, amint egy beküldött videó gazdagítja a rádiomisorat, miközbe vezetek. Lesz neki hangja, tehát nem, nem leszel tőle megfosztva. Figyelj, én ma úgy közlekedtem, hogy végighallgattam időnként be, belehallgattam a Bocskor és a, a Balázs műsorába, már az követően, hogy a pálinkás reggel köszöntött a klubrádióban, ami 6 óra után kifejezetten jól esett nekem, úgyhogy én is üdözöltem, valami ismeretlenokból ékezeteket nem volt hajlandó feltenni a telefonom, de valami olyan gyatrán szólt, nem tudom, hogy sokkal gyatrában nem, mint ahogyan szólt korábban. Ugye ez egy ilyen frekvencia, tehát ez nem az itteniek hibája, hogy mindent el kell követnem annak érdekében, hogy ne érezzem magamat gyarmatnak, amire egyébként mindentől független van hajlandóságom. Természetesen, amikor nagyon elmélyen ott vagy itt a jel akkor én a online, online, live-on hallgatom uh, interneten. Jó fókusz, de az a És helyzet, hogy ma ezt, ma, ma ezt elvárni emberektől nem lehet. Tehát arról beszélgettem a Krisztával, hogy uh, ahhoz azért egy olyan dependencia kell, vagy olyan rajongás, ami nekem nagyon jól esik, de mégsem normális. Értem. Tehát a Kalipszó rádió esetében nem emlékszem arra. Meg hát ugye sosem fogom elfelejteni, amikor valaki betelefonált a klubrádióba Almádiból, hogy a, a ház van egy antenna, azon van egy kasza, a ül egy kakas, és a kakastaréjában meg be van építve egy csip, és ennek következtében lehet hallgatni Almádiban is a klubrádiót, ami elvileg egyébként Almádig nem szól el. Ez valami olyan hungarikum, amiről én személyesen nem a klubrádió nevében, hanem Magyarország nevében, amire nem vagyok felhatalmazva, mondanék uh -huh. mindenkinek az internetet ajánlom. Ege, igen, igen, igen. ha még van. Csak Hello. Szia. 061 877 0877 egyet nyomni kell. Igen. Kettős cd t feltolni. Megyek Jó reggelt. Mégsem egy. Telefon kettő, föltorva, de telefon egy. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Az a fénykép, amit mutatott az előbb, az nem egy kórházi folyosón készült. Nem. Nem. Jó, hát akkor nem talál. <gül> de próbálkozott, és már ez is valami. Jól tette, hogy hívott. Viszont halászott. Jó legőtt. Jó reggelt kívánok! Megteszi, hogy segít nekem. Én a Bosnyákon lakom, zuklóba, és reggységű hangban a 87-6-on. Velem van a baj, vagy a frekvenciával? Ne, a frekvenciával. Magával is lehet, hogy baj van, de azt innen nem látom. A frekvencia az ilyen. Meg fogom kérdezni, hogy lehet-e rátenni még egy kilóval, független attól, hogy azt meg az NMH bünteti, mert megkérdezem az iteni mindenható vezérigazgatót, hogy nem ebben van-e a cégnek valami frekvenciára pályázni, de az, amit tapasztal az a realitás. Tehát Feszüld az a valóság és az egyben a realitás is. Feszült csendben megköszöntem. <gül> Higgy el, hogy én olyan szomorú vagyok emiatt, amilyen szomorú csak lehetek. Elhiszem Tehát az, hogy enne, ettől függetlenül vannak nézőim és hallgatóim, hát ez a csoda kategóriája. És ezt nagyon próbálkozom meg becsület, Próbálkozom becsülettel, de ele sem a váltán. <gül> internet, internet, internet. Vagy bejjebb kell menni a városba, vagy bejjebb kell be költözni. I'm yeah. yeah. yeah. Hát akkor folytatódna itt a nabracsis fialasszága. Lehet? Kis türelem. Itt új technikai feltételek vannak, és ebben ki kell igazodnom. Áruljál nekem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy ön az elektronika terén mennyire tájékozott? Tehát minden tudsz. Mit ért, igen. A, Jó, válaszolok magának. Ilyen? Tegnap igen. kint voltam, vagy tegnap előtt a Városligetben megnyílt egy új sportpark, amelynek a foglalásához olyan izék kellenek, amelyeknek a nevét nem tudom megmondani. Tehát azt tudom, hogy a Navracsicsot navracsisnak hívják, és a telefon telefonnak hívják, de ott olyan izék vannak, amelyekről könnyebben tudnék önnek fényképet küldeni, mint hogy megmondjam, hogy micsoda, és abban kell egyébként időpontot foglalni. Tehát, hogyha ön ezt az izét látná, amit most nem lát, függetlenül attól, hogy egyébként ez egy olyan rádióműsor, amit nézni is lehet. Tehát, hogyha egyszer például erre jár, és be akar ülni mellém, vagy hagyja, hogy én beüljek ön mellé, nagyon szívesen. Sehol látva, à, akkor azt az izét tudnák kezelni? Hát nem vagyok benne biztos, és nem tudom. Így ez távolinak tűnik, ez a, a, az izé, de nem vagyok benne biztos, hogy tudnám kezelni. Nem vagyok átlag... Szerintem nem vagyok egy átlagos, ügyességű és tájékozottságú ember ezen a területen, inkább az általam alatti vagyok. Mennyire frusztrált emiatt? Nem különösebben. Mikor állította utoljára a technológia úgy maga elé vigyázba, hogy azt mondta magának, hogy hát ezzel valamit kezdeni kell, mert én a villanyt nem tudom felgyújtani. Vroclávban, nem Vroclawban, csecsénben talán egy olyan ilyen kerámia nem sütő fűzőlap volt, azt képzelj el, se a hompola, se én nem tudtuk bekapcsolni. Jó, ja, szállodában? Nem, ez egy apartman volt. Ja. Aha, aha. Tehát hát be, jaj, tudtuk állítani, talán, talán... be tudtuk állítani, be tudtuk állítani, de villogott és nem kapcsolt be. Tehát volt benne biztos valami biztonsági izé. Amit nem tudtunk túllépni, és miután a házigazdának a türelmét már a megérkezésünkkor olyan mértékben tettem próbára, ami határeset volt, azt gondoltam, hogy a kerámi alappal kapcsolatban már nem vállalok újabb kockázatot. Ön mikor volt utoljára ilyen helyzetben? Most, hát így hogy mondja, így nekem az üt hogy a szállodák, szállodai szobákban elég gyakran előfordulnak olyan, nem tudom, mennyire ismeri, vagy a hallgatók mennyire ismerik azokat az is. olvasolámpákat, és a nézők is, bocsánat, azokat az olvasolámpákat a szározai szobában, amiket nincsen kapcsolójuk, és egyszerűen nem lehet rájönni, hogy hogyan lehet lekapcsolni. Vagy nem találom meg a kapcsolóját, és a legegyszerűbb, hogy kihúzom a falból, ami elég brutális megoldás. De, de voltam már úgy szárazai szobában, hogy a lámpa lekapcsolással voltak problémáim, mert egyszerűen nem találtam meg egy lámpának a kapcsolóját. Én... ilyen értelemben igen, igen, sokszor. És nem akart beiratkozni egy lámpa fel, vagy lámpa lekapcsolás <gül> után? Nem, ez még nem fogalmazódott meg bennem. De hülyén érezte magát? Persze, persze. Egy külkorszakinak? Hülyetlennek inkább. Nem, nem, techni én ezt nem technikai lemaradásként élem meg, hanem a belenszületett hülyetlenségként. Uh -huh. Nem hárít? Hogy érti? Hogy elkezdem színi a szállogatervezőt? Nem, ellenkezőleg, hogy ezt a születésétől fogva való dolognak értelmezés, és nem pedig egy olyan dolognak, amit menet közben meg kellett volna tanulni, adám elmulasztotta. Ja, hát ilyen értelemben hárítok, hogy a személyiségem olyan, olyan részének tartom, ami javíthatatlannak ítélek, meg, pedig lehet, hogy javít. Tehát valóban, ha beiratkoznék egy ezermester mester szakkörbe, akkor, akkor lehet, hogy ezen tudnék fejleszteni. Hogy tetszik lenni? Jó, köszönöm szépen. Nagyon sok mindenről tudunk beszélgetni, és nagyon nehéz választani. Mit egy olyan fogáshoz, aminek az a neve, hogyan éljünk túl egy golf vacsorát? <gül> Jó. De nem érte túl szegény fió. Igen, lássuk. Amikor megírta, akkor ha önnek tennie kellett volna a fogadási tétet Angliában, ahol mindenre lehet fogadni, akkor arra fogadott, hogy megmarad biztosnak. Igen. Igen. Egy hát, arról van értem. szó, hogy van egy uniós biztos, meglehetősen fontos pozícióban, tehát egy olyan területen, ami fontos, aki golfmániás és koronavírus idején áthágva a szabályokat, beleértve egy rendőrségi megállítást is, ami autóban való mobilozással volt összefüggésben, a koronavírus járvány szabályait nem betartva, Belgiumból Írországba utazva, nem betartva a 14 napos karantén szabályozást, arra való hivatkozással, hogy ő neki van e, tesztje, és a többi szabályt nem ismeri, próbál hárítani, mint a navracis technológiai értelemben, de a kettős súlya nem ugyanaz, amikor lebukik. Igen, még annyit hat tegyek hozzá, hogy az a rendezvény, amire ment, az a, az agrárminiszter által szervezett rendezvény volt, ahol ő, ő is volt a főszónok, és rajta kívül még hat parlamenti képviselő volt ott a, a mi biztosunkon kívül. Hogy bukott le? Azzal bukott le, hogy egyáltalán ö, látszódott egy olyan helyen, ahol nem lehetett volna látszódni. Megírták az újságok, hogy ott van. Igen, uh -huh. banális. És akkor utána, ugye én sem követtem egészen persze-persze pontosan, de utólag, akik figyelték, azt mondták, hogy már az esetet figyelték, nem a biztost, azt mondták, hogy tulajdonképpen azzal, hogy, hogy nem... Első perctől kezdve ment a, az események vagy a fejlemények elé és kért elnézést, és ismerte be a hibáját. Csak lépésről lépésre derültek ki a dolgok, és ez tovább bőszítette az ír közvéleményt. Tehát például ez a mobiltelefonnálás vezetés közben, ami előfordul, ugye? Ez is csak sokat jár a sokadik fordulóban derült már ki, hogy ő neki már odafelé menet is volt a a rendőrséggel, és ez. Ebben az érzékeny helyzetben. Egyébként az akár miniszternek is le kellett mondania, sőt ő előbb lemondott, mint a, mint a biztos. Az ír próbál közvéleményi... Nem próbálnám kiejteni a nevét, csak a keresztnevét, azt darát, de a vezeték nevétől eltekintenék, az C-vel kezdődik. Kormányt nem, talán nem vagyok a biztos. Igen. Én, én a biztosból vagyok felkészülve, ő velem együtt is biztos volt, akkor a mezőgazdasági ügyekért felelős és vidékfejlesztés ügyekért biztos volt, volt, volt felelős, bocsánat. És uh, egy, egy kiváló képességű ember egyébként, és egy, nekem megpockáztatom, hogyha még van értelme ilyen van is arról beszélni, mert most is kapcsolatban vagyunk, jó barátom, uh, nagyszerű ember. Én nagyon sajnálom, hogy, uh, hogy ez egy ilyen, uh, ilyen eset kapcsán, ami ugye nem, nagyon fontos, hogy nem jogszabálysértés, tehát ő nem sértett semmilyen jogszabály, de tipikus esete, a nem jogi, hanem politikai felelősségnek, tehát amikor attól függetlenül, hogy jogszabályt nem sértett, de a közvélemény, az ír politikai világ elvárta, hogy mondjon le, és ami, ami a döntő volt, azt hiszem, hogy Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke pedig nem nem, nem védte meg, nem marasztal. Hát ugye ez már azt követően meg. volt, ugye az ön dolgozatából dolgozom, hogy az ír miniszterelnök és a miniszterelnök helyettese együttesen fordultak a bonyolult nevű asszonyhoz, igen. hogy legyen szíves cseréje le. Igen, igen, igen. Azt legyen szíves, megmondani nekem, Navra Csícs úr, hogy azzal kapcsolatban tud-e részletekkel szolgálni, hogy hogy dogadt az ár az ír közvéleményben ezen eset kapcsán. Vagy elégedjünk meg azzal, hogy volt ez az ár, aminek az ír miniszterelnök és az minis, ír miniszterelnök helyettes nem akart, illetve nem tudott ellenállni. Hát az ár úgy dagadt, hogy azért a, a, ugye van egy nyilván egy felfokozott érzelmi a, helyzet Írországban is a járvány miatt. Ott is voltak halálos áldozatok, volt olyan, aki a rokonainak a temetésére nem mehetett el a korlátozások miatt, tehát számos seb, egyéni seb áll össze egy társadalmi traumává, és ők, ők a mindezen szabályokat vagy óvatossági előírásokat megszegő biztosban látták a, magát a provokációt, tehát a két lából járó, a politikai elit, Mindent megengedhet magának nevű provokációt. Okay. Akkor azt kérdezem öntől, hogy azt én jól érzékelem, -e, hogy ha az ír közvélemény nem háborodott volna föl, akkor az ír miniszterelnök és az ír miniszterelnök helyettes nem fordult volna a bonyolult a asszonyhoz. Ez van a második része a hogy egy Hocsánat? nagyon fontos, egy nagyon fontos uh, különbség van az előző ciklus béli ír belpolitikai helyzethez képest, akkor az úgynevezett Finegél, ami, ami a, az Európai Néppárthoz tartozó jobb pártja az ír pártrendszernek, és Phil Hogan pártja is volt kormányon, és ő volt a többségi koalíciós erő. Azóta voltak -e, volt egy választás Írországban, parlamenti választás, ami gyakorlatilag helyzetet eredményezett, és aminek eredményeként a két nagy hagyományosan egymással szemben álló párt, a Fianna-Féle és a Finegél nagy koalíciót kötöttek. A Fianna-Féle az a liberális sokhoz tartozik hagyományosan. Az ír pártrendszer más profilú, mint az európai pártrendszerek ebből adódva, nem tudom, az egyik azt mondani, hogy kereszténydemokrat, a másikra pedig, hogy liberális, inkább azt mondom, hogy melyik párt családdal azonosítják magukat. És ma ez a Fianna-Féle a, a, a, a nagyobbik koalíciós erő, és adott esetben őnek ez a ez a hiba, vagy ez a válság jól jöhet arra vonatkozóan, meglátjuk, hogy hogyan fut majd ki ez az egész ügy, hogy esetleg ők küldjenek, tehát az ő pártjukból küldjenek mm -hmm. egy biztost. Vagyis emögött valóban lehet pártpolitikai számítás is, vagy hatalmi politikai Jó, érdek én is. a magam részéről itt most az ist hangsúlyoznám, Igen. miközben lenyűgöző a tárgyi ismerete, amely jelentősen meghaladja, ezek szerint a szállodai szobák ö, olvasó lámpáihoz való hozzáértését, de ön sem lehet poliészter, tehát abból viszonylag kevés van, ahogy ezt annak idején kalocsán mondták. Um, amikor megírta a dolgozatát augusztus 26-án, akkor ön azt írta, hogy a biztosok menesztése vagy lemondása nem jellemző az európai belpeltikában. Magyarul ön augusztus 26-án azt valószínűsítette, hogy a biztos maradhatnak. maradhat. Igen. Tévedett. Igen. E ez egy olyan tévedés, amivel kapcsolatban nem kell kanosszát járnia, de azt kérdezem önnek, hogy ez a tévedése, ez szolgál-e önnek bármilyen el, tehát okozott-e Okozott-e meglepetést, hiszen e, aztán ön megemlékezett erről az eseménydús ősz elé című írásában e, néhány nappal később, de lakonikusan csak megírta, hogy mi történt. De a tévedésének találja-e bármi okát? Tud-e egy olyan tényezőt mondani, amiben utólag azt mondja, hogy nem önmagában abban, hogy mi fog bekövetkezni tévedet, hanem hogy valamilyen elemét ennek nem látta jól. Ha egyet, tudok egyet is, de inkább kettőt neveznék, az egyik, amiről most beszéltünk, hogy az írkormány nem állt ki a biztosa mellett. Tehát Ami meglepetésként a... érte? Igen, igen. Azért a tagállamok ezt ritkán... Ezt, Ami egyébként eszefüggésben az hiára... van azzal, amit ön mondott, az ír belpolitikai helyzettel? Elképzelhetőnek tartom, igen. És e, ugye hozzá kell tennem, hogy a mezőgazdasági miniszter, akinek le kellett mondani, ő a Fianna a tehát lehet, hogy maga a párt is úgy gondolta, hogy ha mi, be, ha mi áldoztunk egy embert, akkor áldozatok ti is mondták, a finegélnek. Uh -huh. e, tehát igen, a másik meglepetés az, amit már az előbb is mondtam, hogy úsra Fondar Leyen nem állt ki a biztosáért, ami némileg érthető, hogyha az őt külző tagállam kormánya nem áll ki, érte, akkor ő méráljon ki. De volt, minden ciklusban van olyan történet, ami ennél hát legalább ilyen fajsúlyú, vagy azt is megkaszkáztatom, hogy fajsúlyosabb politikai botrány egy-egy biztosnál. És eddig, ugye, amit, amit meg is említettem, 8 évvel ezelőtt volt, amikor John Daly nevű máltai biztost szólította fel mm -hmm. uh, José Manuel Barroso a lemondásra a, egy, azért, mert egy korrupciós ügy árnyéka vagy gyanúja a már Tehát ami a mi időnkben volt? Nem, nem, nem, azt mondta, hogy két dolgot fog említeni. Vagy bemogta, ja, az mintak... egyik az írkormány, tehát ez az, az írkormány nem állt ki a biztosom mellett, a másik pedig egy úszrafondaláján nem, nem állt ki a biztosom mellett. Tehát én tudok egy ellenpéldát, mondjuk 5 Röttinger az mi időszakunkban, talán 2016-ban egy zárt körű beszélgetésem vagy előadáson Németországban, Uh, viccesnek szánt megjegyzéseket tett kínaiakra, homoszexuálisokra és a többi és a többi, és ez, ahogy szokott lenni, az ártkörű körű uh, beszélgetés hangfelvétele talán kikerült, és ebből hatalmas botrány lett Németországban Brüsszelben, és a többi. Elvileg volt ilyen súlyú, politikai súlyát tekintve, volt ilyen súlyú, mint most Phil Hagennek ez a, a vétsége. De akkor sem a, a német kormány nem, nem mutatott hajlandóságot arra, hogy Günther Öttingertől megszabaduljon, vagy meg, nem, nem tud megszabadulni technikailag, de politikailag jelezze, hogy nem ragaszkodik hozzá, Jean-Claude Juncker pedig egyértelműen kiállt. Oké, okay, vajon miért viselkedett így a bonyolult nevű asszony? Hát egyrészt valószínűleg a, tehát a, a nagy különbség Jean-Claude Juncker és Ursula von der Leyen között, hogy Jean-Claude Juncker úgynevezett csúcsjelölt volt, vagyis a tagállamok, leszámítva Magyarországot és Nagy-Britanniát, akik ellene szavaztak 2014 nyarán, tehát Orbán Viktor és David Cameron, Jean-Claude Juncker a, elfogadták a tagállamok, mint az Európai Parlamenti Választáson győztes párt listavezetőjét, az Európai Bizottsági címet. Tehát ez egy nagyobb függetlenséget adott neki a tagállami rubikától, Ursula von der Leyen pedig talán emlékeznek rá a hallgatók és a nézők is, Ön is, hogy 2019 nyarán egy hosszas tagállami alkudozás eredményeként vált az Európai Bizottság elnökévé, többek között Manfred Weber az Európai Néppárt csúcsjelöltje ellenében. Tehát, úszjafondaláj, -e okay. sokkal inkább kiszolgáltatott, vagy hogy mondjam, sokan inkább a tagállamok akaraptából eredeztetheti a pozícióját, mint jean Oké, okay, de Fél akkor nem én nem azt kérdezem Öntől, hogy akkor ezt a szó képletes értelmében értsük úgy, hogy mind az írkormány, mind Hogan, mind a bonyolult nevű asszony egyfolyta, egyfolytában patika mérleget alkalmazott akkor amikor cselekedett, mert látta, hogy a mérleg nyelve merre billen, mert hogy egyébként ön nem arról beszél, hogyha én megsértem önt, akkor automatikusan elnézést kérek, hanem azt nézem, hogy az ön politikai súlya éppen hogy alakul, és hogyha nem alakul éppen úgy, akkor nem kérek öntől elnézést. Ha pedig úgy tűnik, hogy úgy alakul, akkor elnézést kérek. Magyarul az, amiről beszélünk, az egyszerre tűnik evidenciának, és egyszerre nem, és itt van az a pillanat, még mielőtt átjönnék Magyarországra természetesen, hogy azt kérdezem öntől, hogy itt, itt, itt egy út elágazás van. Hát a bizottság elnökének mindig, ha nem is patika mérlegem, de mindig is folyamatosan kémlelnie kell a az európai belpolitika. Én ezt értem, mert... de itt mennyiben játszik szerepet a politika, és mennyiben játszik szerepet az illem? Hát ez az. Szerintem a, az illem küszöbértékeit meghatározza a politika. Miközben Tehát... az ember egyfolytában tudja, hogy mit, ír, mit diktál az illem? Persze, persze, persze, de van de most hogy nem nem, nem. Na ura, az ember egyfajtában tudja, hogy mit diktál az illem? Az ember valahol az agyában, egyfoly, vagy a lelkiismeretében egyfolytában tudja... De ezt felül tudja írni a politika? Igen. Hát meg az események sodra, a vérmérséklete, a, a, a helyzet, a, a rossz kedv, a fejfájás, a nem tudom, a betegség. Igen, tehát sok minden el tudja fedni, de amikor az esemény bekövelni... Voltam -e már így. Hogy, hogy a magam által megfogalmazott, hogy a magamban hordozott illem standardokat egy pillanatban átléptem, és észre sem vettem, hogy átléptem, csak utána, amikor hogy mondjam, vagy vagy kikerültem abból a szituációból, és szembesültem, akkor jöttem rá, hogy tehát ez, mintha nem is életem Oké, okay, akkor még egy kérdés miért Magyarországra térnék, vajon az uniós biztos, aki azóta már nem uniós biztos, az első pillanattól kezdve, vagy melyik pillanattól kezdve, melyik pillanattól kezdve érezte azt, hogy veszed fejszegnye van. von? Hogan esetében? Phil uh -huh. esetében? Hát amikor nekem a munkatársaim, a volt munkatársaim szóltak, mert Brüsszelben gyorsan terjednek a pletykák még nyáron is, hogy, hogy perceken belül le fog mondani Phil Hogan. Miközben egyébként, ha nem így viselkedett volna, lett volna talán esélye arra, hogy maradjon. Állítólag igen. Igen, hát ugye, ez ugye ez ezt nehéz. Igen, okay. állítólag igen. Egy kiváló, kiváló ember. Én ezt és értem, ezt, én ezt értem tehát, de ugye ön is ismeri el... a mondás, hogy tudni illik, hogy mi illik. Igen, igen, igen. Szerintem önnek jobb túlélési esélyei voltak, mint XY-nak a bizottságból. Most nem akarok senki sem megbántani azzal, hogy, hogy fajsúlytalanabbnak mondanám, mint mondanám. Nem, ő, de én ezt tökéletesen értem, jó. És azt is tökéletesen igen. értem, hogy ön hangsúlyozta, hogy ez nem egy jogi történet. Igen, igen, igen. A külügyminiszter úgy nyaral a László luxus hogy arra vagyonnyilatkozata alapján nem volt pénze, ha viszont ajándéba kapta az utat, az korrupciós problémákat vethet fel. Szziártó eddig nem adott magyarázatot valaki feljelentette, kérdés, mire jut az ügyészség, már ha jut valamire egyáltalán. Augusztus végén fordultunk a legfőbb ügyészséghez, hogy megtudjuk, Paul Péter hivatala szerint felveti -e a korrupció gyarúját, hogy Sziártó Péter egy olyan vállalkozó luxus fotózták le nyaralás közben, aki főként állami megrendelésekben szerezte vagyonát, a hvg.hu, szerző oroszi babet. Megkérdeztük azt is, indítanak-e vizsgálatot, eljárást, amiatt, hogy felmerül annak a gyanúja, a külügyminiszter a vállalkozótól ajándékba kapta, az óvatos beszélések szerint 40-60 millió forintba kerülő utazást. A legfő ügyészség kérdésünkre azt közölte, megkeresésünket a központi nyomozó főügyészséghez irányította, ők fognak válaszolni. A központi nyomozó főügyészség pedig reagált is, bár nem túl hosszan válaszukból csak az derült ki, hogy valaki az utazás miatt feljelentette a külügyminisztert, ez tehát nem a hvégé.hu volt, ám eredmény még nincs. Egyedül a és elbírálás alatt van. Mi ismerjük egymást, nem azt várom öntől, hogy törjön pálcát, Szijjártó Péter felett, bár ha éppen kedve van hozzá, akkor szívesen adok önnek pálcát, de ha úgy gondolja, akkor szívesen elveszem öntől. Azt kérdezem öntől, hogy a tudni illik, hogy mi illik. A két történet közötti párhuzamot azt ön érzékelje. És itt alapvetően nem a szíjártó történetre akarok kitérni, és nem a Paul féle történetre szeretnék kitérni, hanem arra, amiről ön gyakran beszélt, és ami nekem nagyon sok szöget ütött a fejembe, hogy egyébként Nyugat-Európa, és Kelet-Európa adott esetben Belgium, vagy Írország és Magyarország mentalitása között mekkora különbség van, miközben az embernek időnként van vágya a kettőt felzárkóztatni egymáshoz, máskor pedig nem, hiszen Írország is máshol van, Magyarország is máshol van, más a történelme, nem kell ugyanúgy fáramászni a két helyen. De most én azt kérdezem Öntől, hogy a tudni élik, hogy mi élik, e tekintetben megáll-e vagy sem? Beleértve, nem, hogy ez éreztem. egy jogi történet, mert, mert hogy egyébként nem jogi történetként nem állt meg a lábam. Igen, tehát én akkor, mert én majdnem párhuzamosan futott egyébként a nyilvánosságban a két történet, én akkor nem éreztem a párhuzamot most, hogy így mondja, annyiban lehet, hogy két olyan eset, amik, lehet itt hát ezt most sem meg vagy ki fog derülni, hogy, hogy, hogy elne. Tehát én nem szeretnék beleszólni, hogy elindult a nyomozás, meg, meg találgatni, hogy, hogy ez mi hol fut ki. De olyan értelemben a politikai felelősség szempontjából a két olyan eset, amely politikai felelősséget vethet fel. Tehát ilyen értelemben ez lehet akár igen párhuzamos is. De vajon mind a két ember fejében meg kell-e, hogy forduljon, hogy amikor azt teszi, amit tesz, az politikai felelősséggel járhat, miközben én, aki nem vagyok politikus, visszatérnék az illemhez eh, ahhoz, hogy az ember ilyenkor tisztában van-e azzal, hogy mit tesz, eh, és hogy mi áll neki jól, és mi nem. Miközben megteheti, majd kiderül, hogy ha nem, akkor van egy jogi következménye, miközben egyébként hogan az elmozdítása, az nem egy jogi következménye. Nem tudom. Magyar, én azt látom, hogy Magyarországon, vagy Közép-Európában általában talán ezek a, ezek a fogalmak sokkal tágabbak, mint Nyugat Európában. Ennek mi az és, oka? Nem, pont ezt akarom mondani, és ezt nem tudom, hogy ez amiatt, Ebben biztos benne van a politikusi szakmának az alacsonyabb presztíze is. Tehát Jó, de a... Én ezt a, ezt a kiáratot becsokom ön előtt, tehát Jó. nem hagyom, hogy ezen menjen ki. Hogy létezhet az, hogy korrupció fogalmán Magyarországon és Nyugat-Európa bizonyos részein, vagy talán egészen, egészen mást értenek, miközben az ember azt gondolná, hogy a korrupció az egy és ugyanaz, de kiderül, hogy mégsem. Ezt biztosan jobban tudja az ember, aki a korrupcióval, mint szociológiai jelenséggel foglalkozik. Én, én a korrupcionális, mivel nem nagyon ismerem ilyen értelemben a szociológiáját a dolognak, a jogi kategóriákhoz ragaszkodnék, és... Ugye, nagyon sok minden, tehát amikor korrupciós indexről beszélünk például, akkor nem, De nem, nem, nem, nem, nem akar a korrupciós index, meg, meg azt kérdezem De azért ott... van, hogy, csak, hogy más, más, teljesen más tehát ugyanazon szó uh, teljesen más fogalmakat takar, mert más a korrupció érzete, azt is korrupciónak nevezzük, amikor az mondjuk, hogy magas a korrupció az országban, valójában nem csak arról beszélünk, hogy nem biztos, hogy arról beszélünk, hogy magas a korrupciós esetszám, hanem az emberek. Visszatérve a, a Sziártó Péter esetére, a kormánypárti sajtó végső elkeseredésében, de valószínűleg, ha ez egy konzervanyag lenne, akkor ilyeneket nem mondanék, mert ezek teljesen fölösleges, jelzős szerkezetek. Visszament egészen tudom is én 2004-ig, vagy 2005-ig, és a hírtévében arról beszéltek, hogy hogyan volt Kubában e, Megyesi Péter és felesége, ahol a szomszéd szállodai szobában Bárdos András és Máté Krisztina a házaspár e, lakott, amiben egyébként az a kétségbejtő, vagy nem kétségbejtő, hogy úgy tűnik, hogy egyébként, hogy mílik, tudnélik, hogy mílik, az más kormányon és más kormányon kívül, ami aztán az egészet egy ilyen egészen elvetemült szférába viszi. Tehát azért én Abba a közegben, ahova érkeztem és ahova megismerkedtem önnel, azért egyelőre nagy, lassan fél idő lesz, de mégis a civil életemet abban az világban töltöttem el, amelyet nem a politikai szcéna határozott meg. Hogy a politikai szcéna átéri a naponta a tudnélik, hogy milliket az egy, hát ez egy értékválságos világot vetít előre, ha egyáltalán előre vetít és nem az van. Nem tudom eldönteni. Én nem érzek ekkor a szakadékot a magyar hétköznapok és a politikai élet belső szabályai, vagy a politikusok megítélésével kapcsolatos reakciók következtében. Tehát én tapasztalatom azt, hogy ugye a magyar társadalom azért rendkívül szigorú és elítélő tud lenni, amikor más emberek visel dolgairól van szó. De úgy gondolja, hogy amit ő tesz, az valójában nem abba a kategóriába tartozik, mint amit egyébként más Tehát Tételezzük fel, hogy így van, de akkor ebbe az is beletartozik, hogy a politikus nem gondol különnek lenni a népnél. Szerintem nem a gondol jó példával lenne meg... Ja, Én azt látom, hogy ma magyar politikusok túlnyomó többsége nem érzi ezt feladatának, hogy jó példával járjon elő. Ez egy részben hogy, hogy megvédjem egy kicsit őket azért, vagy magunkat, ez részben sokszor teljesíthetetlen elvállásokat is megfogalmaz a választópolgár részéről. Sokszor, de nagy, de azért sokszor nem. De sokszor nem. Jó, tételezünk fel, én sem... vagyok a külügyminiszter Szíj László meghív a önt, és azt mondom, figyelj, Tibor, én nem szeretnék a hvg.hu lapjaira kerülni, oroszi Babett tollából, ő biztosan megírná, és az azonnali lefényképezne engem. Figyelj, én olyan régen izé, jaktoztam már az Adriai tengeren, vagy sohasem. Elmenjek, vagy sem? Mit nekem? Hát ezt megbeszéljük majd négy között. De miért? Azért, mert nem akarok belemenni, tudja, hogy nem ketten beszélgetünk most, valójában hallgatnak minket sokan, nagyon sokan szeretnék ezt az ügyet ilyen vagy olyan célokra használni, és engem meg nagyon nagyon még többen szeretnének ilyen vagy olyan célokra használni, ezt pontosan ön is tudja. Ha én most itt bármit mondok ebben az ügyben, akkor megint kezdődik ez a, ahol is, is ezt mondta, ahol is azt mondta, így üzent, beszólt, belerúgott, nem tudom, mit csinált, és nem, nem akarok, nem feladatom. Ne, a hétköznapomnak nem része, nem hatásköröm, nem kell felelősséget vállalnom ezekért. Ezért önnek szívesen elmondom, négy közt megbeszéljük, de nem akarom a magyar nyilvánosságot ezzel befolyásolni, vagy bármilyen formában is a véleményét. De azt ugye Nyilván tudja, lehet. hogy ettől némileg kopik az önfénye, hiszen az emberek tudják, hogy ön gondol erről valamit. És nem azt nem sem nem mit, de, ne, ne, nem, félreért, én arra gondolok, hogy múltkor egy élőadásban adásban csak az asztalra csaptam, mert már nem tudtam ellenállni neki, és akkor mondták, hogy izé tönkre megy az asztal, mondtam, hogy ez legyen a legkevesebb. Tehát, hogy én azt veszem észre, hogy az én lelki higiéném akkor működik jól, ha megengedem magamnak azt, amitől egyébként félek. Én nem vagyok Navracsics Én ettől nem típus. félek. Én, nem, félek. én nem, félek, nem Nem azt, hogy félek. Hát hiszen sokszor elmondtam már a véleményemet. Én nem félek ettől. Én nekem abból van elegem, hogy én elmondom a véleményemet, és ez nem az én véleményemként jelenik meg, hanem más cselekedettével... Ezt teljesen Egy más cselekedetével kapcsolatos vitában instrumentalizálva jön Navracsics a nem tudom én, az, IEA, az elhajló Fideszes, a nem tudom micsoda... Nincs értelmem Magyarországon önértéken mondani dolgokat, mert nem önértéken fognak kezdeni. És eljön Szak az ezt, ideje, hogy ez így legyen. Nem, nem vagyok túl optimista, hogy az én életemben eljönnek el És életem. nincs ez ügyben hiányérzete? De van. De nem nincs nem tudom megváltoztatni, nem tudom azt mondani XY újságírónak. Múltkor az egyik rádióadónak egy egy interjút megkérte az általam egyébként ismert Kikort, hogy Phil Hogan ügyéről beszéljek. Egy félórás interjú, ember 5 percet beszéltem Phil Hogan ügyéről, 25 percet pedig Fiártó Péter nyaralásával kapcsolatban kellett beszélnem. Nem, én persze nyilatkozom mindenkinek, meg, meg, csak nem akarok instrumentummá válni. Tehát én nem, nem én vagyok az, aki nem akarok az lenni, aki médiumként, elmondja az újságíró véleményét? Én ezt értem, de ne egy hogy ön közben egy ember, tehát lehetséges, Persze. hogy a katedrán ugyanakkor ezt megteszi abban a reményben, hogy ott nem, nem újságírók ülnek. Nem, nem, nem, nem, nem, szigorúan. Tehát a hallgatóim közül bízom benne, hogy senki nem tud felemlíteni olyan, olyan, olyan órát, amikor bármilyen belpolitikai... politikai ne, ne félreért, most nem erről beszéltem, hanem arról, hogy valamiről, tehát, hogy egyszer csak elkapja a, a gépci, és mégiscsak vélemény nyilvánít olyan ügyben, amitől egyébként az óvatossága távol tart. Ja, persze, hát ugye beszéltünk arról, én mondtam, hogy időnként engem is elragad a vérmérséklet, lehet a, nem tudom, a láz, vagy valami, persze, előfordulhat, de, de alapvetően azért nem akarom ebben, a, ebben az esetben elmondani, hogy én ha ön engem, akkor erre mit mondtam volna, mert egy nyílt beszélünk most, és, és nem akarom, hogy a, az én, hát hogy mennyim, a kettőnk beszélgetése a magyar belpolitikai vita frontvonalainak egyik bármelyik lövészárkában is találja magát. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást, mostantól kezdve péntekenként számítok a félnyolc való jelenlétére. Köszönöm szépen, jelen leszek. Én is köszönöm. köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra. Szóval, Ezért a szedlet. Ha persze A vagy. You Azt have hogy az internetes nem tudom, van-e bárkinek hasonló tapasztalata, mint hk nak a 061-877-0877 Senki nem telefonál, de ettől függetlenül ha egy helyen ugrik, akkor az is számít. ugrik egy bárhol, mint a bolha, vagy a nyúl az internetes adás 061877-0877. Jó, hát senki nem telefonál. Kétszer új technika van, és az meg kell, hogy küzdjek. A Abban van a vonalban zugló szocialista polgármestere, beszélgetést a zuglói önkormányzat támogatja. Navras és Tibortól valamit, és azt mondta, hogy á, onnantól kezdve. Mindenki hasonló kérdéseket tenne fel Szijjártó Péternek a jacht ügyéről volt szó. hogyha netán élettem volna, akkor adnál nekem tanácsot az ügyben, hogy én ezt tegyem-e vagy sem. És a hazai sajtó viszonyaira utalva elhárította a kérdésemet, ami meglepő is volt, meg nem meglepő. Ez annyiban. Kapcsolódik a mi kettünk beszélgetéséhez, hogy amikor tegnap előtt vagy néhány nappal ezelőtt a kordonok lebontása kapcsán adtál interjút, illetve tartottál sajtótájékoztatót a Városliget mellett, akkor néhány kérdéstől eltekintve az ott lévő sajtó alapvetően a szocialista párt helyzetével kapcsolatban tett fel kérdéseket, amely a sajtónak az önjárásáról szól, amit te fegyelmezetten tűrtél, de a ottani sajtómunkatársai a Zulói Önkormányzatnak azért megpróbálták az újságokorokat arra emlékeztetni, hogy ennek a sajtótájékoztatónak mi volt az eredeti célja. Ez így természetese, vagy így, vagy nem? Mennyire tudja az ember hatékonyan elmondani azt, amit szeretne, amikor alapvetően, vagy ne alapvetően, de úgy tűnik, hogy a jelenlevő sajtó más dolgok iránt nagyobb érdeklődést mutat, mint amiről eredetileg a sajtótájékoztató szólna, vagy szól. Szép öreget kívánok minden kedves hallgatónak! És nézőnek! Hát, és nézőnek! A helyzet az, hogy ezt én már megszoktam. Tehát jó pár éve tart, hogy egy Ember, egy politikus elmondja, kiáll, elmondja, hogy ő mire gondolt, miért hívta össze azt a tájékoztatót, és természetesen az újságírók sokszor céljal, és nem is a saját céljaikkal, hanem akár a főszerkesztői, a főszerkesztőnek diktáló politikusi célnal, mert hát azért ilyen is van, és hát ez kivált kép az a, a közmédiának egy csoportjára, illetve a Kesma csoportként elhívású édesült ami... Egy Fideszes összevásárolt, nagyjából ezer médiumból álló csomag, akik speciális politikai célokat szolgálnak. Ami mennyire konon, találod baj, ennek a konglomerátumnak a működését hatékonynak? Én azt mondom, hogy nem költséghatékony, mert az én is. Költséghatékonynak nem, nem mondható, de azon túl mennyire hatékony? Hát eh, annyira mindenképpen hatékony, hogy még kormányon vannak. Tehát amilyen biztonságokat eh, elkövettek az elmúlt tíz évben, és ennek ellenére az emberek még vasvilával nem kergették el őket ebből az országból, eh, ennyiben mindenképpen hatékonynak kell tekinteni, hogy eh, el tudják fedni az irosság egy-egy részletét, és akkor időnként a, a fátyol vagy a, fe, a, a függöny fellibben, és akkor látunk egy ilyen szijátóféle mutatványt, ami Valójában nem egyedi, hanem tömeges jelenség a NER rendszerén belül, ahol a politikust megvendégelik a politikus által jól zsírosan megbízott e, vállalkozók. Ez nagyjából így néz ki, és hát időnként ebbe belelátunk ennek a hátuljába. Gyilván Sziasztó Péter nem fogja tudni azt mondani, hogy ő kifizette azt a 200 eurót, amiben mondjuk annak a hajónak a heti bérlete, meg kifizette volna mondjuk azt a másik 100 eurót, amire a magángép odavitte. Tehát ezt nyilván nem fogja mondani, hanem a szokásos módon megpróbálja hagyó hallgatni az ügyet. De mindennek van következménye és persze, ahogy mondtam, és kicsit talán ez ilyen a hiszen kormányon vannak, akkor talán valamennyire mégis hatékony. De ez a sok-sok kicsi dolog rakódik egymásra, amelyek persze nem is annyira kicsi és hát előbb-utóbb a pohár Ilyen, én azért úgy látom, hogy nagyon komoly esély van arra, hogy ez a pohár 2022-ben beteljen. Azt árult el nekem, hogy a zuglói média mennyire működik hatékonyan, és teszem hozzá, hogy annak idején, amikor az én együttműködésem az önkormányzatokkal elkezdődött, akkor pontosan arra való hivatkozás történt, Teszem hozzá, hogy ez egy szocialista időszakban volt még, az 2007-2008, ami azzal volt kapcsolatos, hogy nem tudják, vagy nem tudják eléggé hatékonyan célba juttatni az üzenetüket. Magyarul az, amiről beszélünk, az nem egy mostani jelenség, az némileg a sajtó működésével, némileg nem csak a sajtó működésével van összefüggésben, ami egy ilyen nagyobb képet mutat azzal kapcsolatban, amiről eddig beszéltünk. Szerintem a világon nem létezik hatékony kommunikáció, tehát, hogy amire azt mondaná az ember, hogy igen, ami üzenetet elküldtem az étervel az százszerzaléka megérkezett. De hagy mondjak, az... mondjak erre egy példát, mert e, éppen készítettünk egy kutatást, illetve egy elemzést, hogy e, hogyan működtek az ugroi médiumok például a járványügy idején, ahol e, szinte napi zuglóinfokat tartottam, e, kommunikációs anyagokat, tájékoztató anyagokat juttattunk el, maszkal együtt összecsomagolva, e, amiben össze, össze voltak foglalva azok a szolgáltatások, telefonszámok, személyek, akikhez lehetett fordulni, tehát minden, minden részletes információt igyekeztünk eljutatni, ezt több tízezer háztartásba kiküldtük, az újságon keresztül minden háztartásba, de névre szólóan közel 35 ezer nyugdíjasnak effektíve elküldtük postaládában névre szóló címzett küldeményként, amit az aktivisták meg önkormányzati munkatársak hittek ki, kivitték ezt a csomagot, amiben minden benne volt. És arra a kérdése hogy egyébként az információ eljutott-e önökhöz, viszont már csak 5% reagált. Tehát itt van egy, van egy diszonancia, hogy ugyan megkapta a saját hosszaládájában csomagot, amiben nem csak masz volt, hanem információ is, ugyanakkor az emlékek tompulnak, és már nem is emlékszik rá, csak 5%, hogy egyébként kapott egy ilyen anyagot is. Tehát eh, amikor arról beszélünk, hogy eh, hogyan lehet javítani, persze el lehet küldeni még tízszer ugyanazt az anyagot, csak ettől nem biztos, hogy a hatékonya a hatékonysága a nagyságrendileg javul, ha egyébként a figyelmünk meg ezt meglehetősen szétszólt, mert annyi dolog vesz körül bennünket a világba, annyira, annyi sok mindenre kell odafigyelni, hogy nagyon sokan inkább nem figyelnek oda semmire. Azért az nagyon megmaradt az emlékezetemben, amikor arról beszélgettem hosszasan karácsony hogy a zugulói újságot meg nem kapók, azok milyen nyomást gyakoroltak az önkormányzatra, hogy nekik arra szükségük van, és hogy azok adott esetben az idősebb korosztályhoz tartoztak-e vagy sem, az ebből a szempontból másodlagos volt én nem tartozom azok közé, aki Pokorni Zoltánhoz elmennék, hogy nem kaptam meg a hegyvidék című újságot. Zuglóra ugyanakkor nem ez volt a jellemző. Igen, most is ez derül ki. Illetve lehet, legpontosabb... hogy a hegyvidéken is van olyan, aki ehhez ragaszkodik, tehát nem fogalmam nincs, ha zuglóban Zuglóba laknék, valószínűleg még ott se Zuglóban még jobban ragaszkodnak ehhez. Az emberek elsődleges kommunikációs írforrás az az újság, tehát ez bőven, bőven 40% fölötti, ha jól emlékszem, 60%-os. És milyen gyakran jelenik aki? meg? Hát nagyjából két hetente. És milyen jelenik, vagy, vagy, vagy ha most már inkább havonta jelenik meg, teljes zuglói háztartás példányszámba, tehát ez ilyen 70 ezer környezetben. A csökkenésnek pénzügyi vagy más oka van? a van? Nem, már... a periódiai te a gyakoriságnak? Hát egyrészt kommunikáció sokkal, hogy ennél sokkal gyorsabban jönnek már az információk, és a a Facebookon viszont folyamatosan kommunikálunk, az önkormányzat elektronikus oldalain folyamatosan kommunikálunk, tehát az újság egy, ha úgy tetszik, egy ilyen gyűjtőeszközként maradt fordalom, vagy akikhez esetleg a többi nem, vagy a legfontosabb információkat szereti kézbe fogva áttekinteni, számukra van az újság, és továbbra is úgy tűnik, hogy szükséges a print megtartása, az emberek, az emberek szeretik kézbe fogni a legfontosabb, legérdekesebb híreket a saját lakóhelyükről, úgyhogy mi ezt tiszteletbe tartjuk, de ennél, ennél szorosabb periódikára most nem, nem készülnénk. Azt kérdezem tőled, de nincs mögötte csapda, hogy te egyébként a nap 24 órájában vagy politikus, vagy kizökkenthető vagy? Nem vagyok a nap 24 órájában politikus. Én most már, már merem remélni, hogy olyan értelemben nem vagyok politikus, őszintén nem tartom magamat Klasszikus politikusnak, aki, aki mondjuk folyamatosan párt van. Jó, de az a kérdés, hogy egyébként, ha, nem, ugye a, ha arra van igény, hogy valamire azt mondja, hogy piros, miközben egyébként annak van sárga, árnyalata is, de akkor ne legyen ez, nem. mert azt. Hogy nem, akkor képes, ha, ha... Így, ha így értjük, ha így értjük, nem vagyok politikus egyébként. Jó, ezt azért én kérdezem tőled, mert. És te... megmondom, hogy, hogy eh, mi az írosság szerintem, hogyha ez mondjuk nem áll érdekemben. Jó, ezt azért, azért kérdezem tőled, mert én hosszú szabadságból visszatérve nagyon lassan aklimatizálódom, bár szerintem ez sokkal jobb műsor készült, mint tegnap, tehát hogy ebben az ütemben fejlődöm, akkor a határa csillagos ég, de, de azért nem érkeztem még meg. És nem is tudom, hogy mikor fogok megérkezni. Üm, ugye az egy hihetetlenül érdekes és nagyon nehezen feloldható a hallgatók és a ez pedig még nehezebbé teszik az elvárásaik alapján konfliktus számomra, hogy én együtt dolgozom veled, zugló érdekében is együtt dolgozom a Városliget ZRT-vel, a liget ügyében, és ezt nekem fel kell tudnom oldani, és ezt, ezt számomra nem kizárólag anyagi kérdés. Sőt, Legutóbb, amikor a te sajtótájékoztatódon voltam, akkor onnan egyenesen átmentem ennek a sportparnak, amit György is Benedek adott át a városligetben. arra az eseményre. Van ennek egy megfelelő példája a múltból, ahol egyik eseményről a másikra mentem, és hát ez meglehetősen sajátságos volt, de ezzel nem húzom az időt. De ez csak felvezetés volt a dolognak, az a lényege? hogy az elmúlt napokban annak érdekében, hogy legyen saját tapasztalatom, ne cikkek alapján tájékozódjak. Keresztül kasul jártam a Városligetet. Azzal a szemmel, ami az én nyári szemem, ez egy civil szem. És miközben érzékelem azt, hogy milyen, mert most is érzékelem természetesen, hogy milyen ellenállás van a Városliget átalakítása kapcsán, azt én alapvetően az anyagiakban érem tettem, amennyiben egy sokak számára indokolat, vagy sokak számára indokolta meg rész aláhúzandó pénznyelő a Városliget. Maga a megújítása, amivel kapcsolatban te meglehetősen ellenséges voltál és szoktál lenni az elmúlt időben, az ügyben én szívemre teszem a kezem, amit ráadásul a nézők látnak is, kevésbé vagyok határozott, az, amit látok a Városligetben, az most meglehetősen eklektikus. Van egy része, ami még olyan, mint régen volt, van egy része olyan, ami átalakult, van egy olyan része, ami fel van turva. de valami azt súgja számomra, hogy 40 év múlva, amikor te még biztos élni fogsz, én már nem, könnyen lehetséges, hogy úgy fogják a Városligetet használni, hogy örülni fognak mindannak, ami ott történik, független attól, hogy az ott lévő pénzt talán akkor is sokalni fogják. És hagyj fejezzem be bocsánat a mondatodat, hogy és örülni fognak annak, hogy az elődök között voltak mégiscsak sokan, egyébként a budapestiek többsége, akik azt mondták, hogy eddig és ne tovább. Mert amikor te most elégedetten vagy, vagy jókedvel végigvonulsz a Városligeten, és azt látod, hogy mondjuk az a három objektum, ami készült, az talán nem is lesz olyan rossz, akkor érdemes arra is gondolni, hogy pont a a civil és a politikai, a Budapest és a zuglói ellenállás kellett ahhoz, hogy nem az eredetileg odatervezett több százezer négyzetméternyi beépítés, összesen 13 épület valósult meg, hanem csak három. Tehát ebben a formában, ha.. Hát Adálniós sokkal több kölye... épület valósult, meg, mert ilyen hát kisebb épületek. Tehát... Most a, a igen, tehát most a, a Szent Bódéról nem beszélek, mert arról is vannak viták. Azon nekem kevesebb vitám van, mert kellene ki ilyen típusú szolgáltatóhelyek, de én itt most kimondottan a nagy épületekről, tehát hogy miért az egy koncepciója mondjuk egy kormányzatnak, Budapesttel, Budapestnek a legrégebbi közparkjába kapcsolatba, hogy az összes kulturális és hagyományőrző és mindenféle egyéb ötleteit egy konkrét közparkba kívánta belezsúfolni. Én azt gondolom, hogy ez egy őrültség, amire a mai napig nem találok épeszű magyarázatot, hogy miért gondolta azt a kormány, hogy ezeket például nem barna mezőbe kell megépíteni, ahol mindenki boldog lett volna, ha ezeket megvalósulnak, akár a nyugati mellett, akár a Rákos rendezőn, akár a város több pontján, de nem. Ennek a kormányzatnak az volt a heppje, csak és kizállal a Városligetet néztük. Oké, a most nem fogok veled vitatkozni, hogy hogy ezért... én, én értem, hogy, hogy a városligetbe, ami elkészült, az esetleg nem lesz rossz, de hidd el, hogy sokkal jobb lett volna, hogyha Városligetet Városligetként, közparként újítjuk meg, mondjuk 8-10 volt, és az összes beruházást úgy helyezzük el a város különböző pontjain, hogy ez ne okozzon közlekedési káosz, tehát, hogy nem egy pontra Oké, okay, figyelj, minden én ebben most nem fogok veled de, de ez, szakmai és politikai élhetőség. Ezzel kérdésten. nem fogok veled vitatkozni. Azt kérdezem tőled civil módjára, ha ez egyáltalán elfogadható, mert ugye a civil is ma már egészen más jelent, hogy miért nem lehet örülni annak, ami megvalósul? Miért egyfolytában azt kell gyepálni, ami nem valósult meg, miközben a pénzügyi tényezőket természetesen és ez mindentől függetlenül egyfolytában fent lehet uh, Megismétlen. témaként... Megismétlem, hogy egyértelmű legyen. Azért, hogy ne tegyék tönkre a Városligetet, nagyon-nagyon sok kritikát kellett megfogalmazni. A budapestiek 80 ában kialakult az a nagyon erős érzet, hogy a Városligetet mint park szeretné megújítani. Ha nem tettük volna ezt a típusú civil ellenállásunkat, akkor az elmúlt években teljes mértékben beépült volna a Városliget, több százezer négyzetméternyi épület került volna bele effektíva a közparkba, amit te sem vonulhatnál vé úgy a Városligeten, hogy élveznéd a látványt. De Tehát ami például... az, amit látsz ma, lát ma, az azért lehetséges, mert voltak emberek, többek között én is, akit népszavazást is kezdeméztem, és évek óta rajta tartom a kezem ezen az ügyön, akik megakadályoztuk, hogy eszetlenül most a közpénz százmilliárdok milliárd, szórására tényleg nem beszélek, mert ez, ez egy fontos mellékszál az ügy szempontjából, Most a Városligetre beszélek. Sikerült megakadályozni, hogy a legelmerodjantabb, legszélsőségesebb ötleteket is itt akarják megvalósítani. De ehhez nagyon sok munka kellett, és még most is folynak az utóvédharcok, mert az egyik apropója a kiállásomnak az volt, hogy uh, ugyan nagyon határozottan írásban, közgyűlési határozatban jeleztük, hogy nem kívánunk további épületeket be, de nem engedjük, hogy a Nemzeti Galéria épülete a Városligetbe épüljön meg. Ennek ellenére az volt a, a múlt heti hír, hogy 23 milliárdra tervezett épület, hát lehet, hogy 76 milliárd forintba fog kerülni, amit a Városligetbe tervez továbbra is a kormány. Mi meg azt mondjuk, hogy sem 23 és sem 76 milliárdért nem építhetnek oda már Nemzeti Galériát, mert van elég szabad hely a városba, ahol ezt úgy meg lehet tenni, hogy a budapestiek nem, nem okoz érdessérelmet. És hogyha valamit meg lehet oldani úgy, hogy annak mindenki örüljön, akkor miért kell úgy csinálni, hogy 80% bosszúságára mondjuk pont a városligetet pécézik ki jó, hát ugye ez a 80% is úgy jön ki, hogy ugye egyfolytában monitorozva van a Városliget, tehát ez ma már nem tudunk úgy viszonyulni, mint egy hétköznapi jelenséghez, mert ez ma már egy olyan politikai szimbólumá vált, hogy ezek a közvélemény kutatások is az elmúlt időben ugye nagyjából annak megfelelően szóltak, hogy éppen ki volt a megrendelő, és milyen kérdéseket tettek fel, de ez nem jelenti azt, hogy én ne érteném azt, amit te mondasz. Az emberek többsége már úgy van vele, hogy hagyják már békén a városligetet és a Fidesz szavazókat. Nem elég, de úgy van hogy már hagyják is. békén őket. Igen, de nyilván a 80% azért nem jön neki úgy, hogyha a budapesti Fidesz szavazóknak több mint a fele nem ugyanígy gondolná. Tehát ezen viszont a kormányzatnak is el kéne gondolkodni, hogy a saját szavazóikkal szemben is, ellenében is politizálnak, amikor újabb és újabb... Épületeket akarnak oda beállni. Ennek az apropóján kérdezem. Én pont egy olyan civil a pályán, Fiala műsort vezettem, ahol szóba került az MSP népszavazási javaslata a balatonnal kapcsolatban néha igyekszem felkészült lenni, és nálam voltak a kérdések, felolvastam őket, és mondta Magyar György, hogy hát ezek a kérdések nem fognak átmenni a választási bizottságon, vagy azon a szervezeten, amelynek ezt el kell fogadnia. Fogalma nincs, hogy miért nem fordultak ügyvédhez adott esetben hozzá. Azt kérdezem tőled, és ez nem egy Magyar György melletti propaganda, mert lehetne bárki más, hogy vajon ez valami költséghatékonyság, vagy miért? Nem kell tovább mondanod. A helyzet a következő, ezeket a kérdéseket egy alkotmányjogás írta. És én tényleg nagyon szeretem a Gyurit, de ő sem ilyen naív, mint ahogy ezt most ebben a kielentésében állította. Ugyanis ő még előtte te mondta, mondja. tehát jóval értem, előtte mondta, mint 250-ben. A kérdések tökéletesek voltak, szakmailag is, jogilag is megalapozottak voltak, de ma olyan országban élünk, ahol nem a jog és nem a megalapozottság dönt mondjuk egy ilyen testületnek a munkájában, hanem az, hogy a politikai megrendelők, jelen esetben a Fidesz milyen utasítást ad ki. Átengedi a kérdést, nem engedi át a kérdést. Éppen mi a politikai szándéka? Tehát ez a dolog ez nem függ össze azzal, hogy a kérdést most valaki szerint mennyire szakszerűen vagy szakszerűtlenül készítették elő. Ez egyébként szakszerű volt, alkotmányogász készítette, ismert egyébként és elismert alkotmányogász. Tehát én hiszek abba, hogy ez szakmailag rendben volt, de nem ez volt az eldöntési ok. Őszintén, szóval én sem gondoltam, hogy a kérdés át fog menni, azért, mert ismerem a mai közállapotokat. De ettől függetlenül fontos volt felhívni arra a figyelmet, és nem fogjuk elengedni a témát ebben az értelemben, a parlamenti munkakeretében továbbra is folytatjuk, mert az ügy, és ugyanez igaz, mint a Városligetre, az ügyről, ha nem beszélünk, akkor szép csendesen ellopják, és azt veszed észre, amikor lemennél mondjuk Balatonra egy szavastrandra, hogy nincs szavastrand. Ezért kell folyamatosan, és a politikusoknak igenis az a szerep, hogy odaálljanak és belálljanak olyan ügyekbe, amire mondjuk állampolgárként egyszerűen csak a, legyünk és megpróbálunk tovább menni egy következő szabasszantra. De ha nincsenek a politikusok, akkor egy idő után nem tudunk hova tovább menni, mert nem lesz. Mert kisajátítják önző, szűk, üzleti érdekek, amiket éppen a kormányhoz közeliek. Tehát nekünk politikusnak pont az a felelősségünk, hogy lássuk egy picit a jövőt, lássunk tovább az orrunknál, és álljunk ki olyan ügyekért, amelyek ma nem tűnnek annyira bosszantónak, de, de amikor már befejezett múlt lesz, és már nem lehet visszacsinálni, akkor meg borzasztó helyzeteket fog eredményezni. Tehát igen, ez a politikusok dolga, hogy előre menjenek olyan, olyan ügyekbe, amiben mi már látjuk a, a csúfjövőt, és ennek a megakadályozásáról oda kell állnunk. Csak emlékeztetnélek, hogy amikor a Liget projekt elindult, akkor mindenki örült, hát olyan nagyjából, ha jól emlékszem a számokra, 60-40 arányban volt a támogatói arány. Akkor is volt egy elég erős ellenállás, de 60% azt gondolta, hogy jó lesz, ha a liget meg, meg, e, megújult. Nem kiderültek elmondani a elmondani. részletes tervek, hogy ez mit jelent a budapestieknek, az a zuglóiaknak, a 6.-7. kerületieknek, angyalföldieknek, akkor e, elkezdett ez a, ez Én egészen a, ez másra emlékszem, megmondani. én arra emlékszem, ahogy a várral volt szembe helyezve, e, ugye én ezt elejétől végig követtem, hiszen én már az akkori önkormányzattal, a papság Ferenc által vezetett önkormányzattal is együttműködtem, de szerintem ebben most. Ezt a kérdést én is részletesen ismerem, mert az első pillanattól kezdve vélem a digetet, de részletkérdés, csak ugyanaz a szintéma. Tehát, hogyha, mert a Balaton behozta témaként, tehát, hogyha egy jól látható disznóság készül, akkor szerintem az ellenzéki politikának kutyakötelessége rávilágítani, hogy ez miért helytelen és milyen megoldást javasol helyette. Jó, Pontosan ez el... mutatja a kormányzó Ami a ebben... változik a politikai trend, akkor mi és hogyan csinálnának jobban. Egy utolsó kérdést engedjél meg egy egészen más témával a kapcsolatban. A felhatalmazási törvény következtében sok vita volt arról, hogy mit enged meg magának a kormány, és mit az önkormányzatok. Most nincs felhatalmazási törvény, van koronavírus járvány, és mégis mindazok a kérdések, amelyekről mi korábban beszélgettünk, azok nincsenek jelen. Nem azt kérdezem tőled, hogy ez jó-e, vagy sem, hanem azt kérdezem tőled, hogy miért nincsenek jelen. Tehát e, e, ugye nem csak arról volt szó, tehát hogy az a kérdés, hogy az első hullámnak, vagy nem is tudom, micsodának a következménye, az anyagi következménye az, hogy ma már fel sem merülnek azok a kérdések, amelyekkel kapcsolatban mi hónapokkal ezelőtt az önkormányzat heroikus és nagyon is pozitív erőfeszítéseiről számoltunk be, elsősorban te természetesen, amely például abban testesült meg, hogy hogyan láttál az önkormányzat a lakásokat elhagyni nem kívánó időseket élelmiszerrel. Valójában ez most miért nincs? Ez most is van. Tehát ezt a szolgáltatást mi nem hagytuk abba, csak kevesebbet beszélünk róla, de ez van. Egyébként a súlyos következmények, amikről beszéltünk, hogy az önkormányzatok ténylegesen milyen helyzetbe kerültek a kormányzati elvonáson túl, ezt nagyjából tíz nap múlva fogjuk megtudni. Szeptember 15-ig kell feltölteni a vállalkozásoknak az iparüzési adójukat még a tavalyi teljesítményük alapján, itt nagyon radikális visszaesésre számítunk. Noha nem az idei járványválság okozta gazdasági hatásokról beszélünk, hanem még ezt megelőző évnek a teljesítményéről, de nagyon sok vállalkozás juthatott olyan helyzetbe, hogy nem fogják tudni kifizetni a nekünk egyébként jogosan járó adót. Tehát ez viszont az önkormányzatokat lehetetlen helyzetbe fogja hozni, plusz ehhez hozzádva a kormányzat elvonásait, intézkedéseit és érzéketlenségét, Ma még csak becsülni tudjuk, vagy még úgyse, hogy milyen e, szolgáltatás, romlást okoz majd ez az önkormányzatoknál. Budapesten, vidéken, e, különböző megközelítésbe. Tehát itt inkább arról kellene beszélnünk a kormányzattal, hogy hogyan vállaljuk ennek közösen a feladatait és terheit. És mivel a kormányhoz folyik be a helyi, az, az adóbevétel, az ország adóbevételeinek, a 98%-a nyilván mi ebben munkát tudunk tenni, de pénz kevésbé. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Az itt lévő nálam lévő papírok mutatják, hogy napesti folytathatnánk, Még nincs bennem aggodalom, hogyha jövő héten beszélünk, akkor találunk-e olyan témát, amiben fogunk tudni egymással szót érteni, vagy nem szót érteni. És itt hívom fel a hallgatók szíves és a nézők szíves figyelmét arra, hogy a beszélgetések továbbra is interaktívak. Tehát a jövő héttől, ha úgy gondolják, hogy kérdeznének a polgármestertől, akkor hajrá. Köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen. Én is köszönöm köszönöm. szépen. Viszont kívánom. Horváth Csabát hallották Zugló polgármesterét, a beszélgetést a Zuglói Önkormányzat támogatta. Most pedig az önöké vagyok, nagyjából még 25 percen keresztül, mert aztán haza kell, hogy menjek, hogy valahogy összerázzam a civilapályán Fiala a című, Elmúlt időben egészen jól teljesítő műsor. Azért az, hogy ez az ATV második, harmadik, negyedik legnézettebb műsor, és rendszeresen benne van a legjobb 50-ben, sőt a legjobb 30-ban, le a kalap a nézők előtt, hogy érdeklődést mutattak iránta olyan nyári napon, mint a múlt hét szombatja, amikor az ember azt gondolta volna, hogy hát nincs a Balatonnak riválisa. But if you do that egy 877 0877, bármilyen témában. Ha nem is feltétlen programbeszédet, de valami programbeszédszerűségre hétfőn számítsanak. Jó reggelt! Hello. hello, jó napot kívánok, én Nagy András vagyok, Fialó úrral beszélek. Vele. Ö, ö, csak tulajdonképpen én nagyon rövid leszek, csak azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök, hogy új fent láthatom a televízióban. <gül> én is örülök, hiányzott, hogy hiányzott. Nagyon hiányzott. Köszönöm szépen a türelmét, viszont a Ede bármikor. A menész terveimben a reggelis is tart komoly ellenfeleidé válnék. Aztán jöhetnek a többiek. ham. 087. 0877 Jó öreged! Jó reggelt. kifúrja az oldalam a kíváncsiság, hogy mi volt az a nagy kasztagás. Hát, azt sajnos nem oszható meg De nagyon kedves az érdeklődés. Köszönöm. Egy nagyon hosszú tör. Mondtam volna még egy mondatot, de lehet, hogy kettő, de. 061877 0877 Azért kell ilyen messzire menni, hogy lássam a CD kijelzőjét, de nem azért, mert szemüveges vagyok, hanem némileg átalakult az asztal, függetle attól, hogy a jövő héten német Gáborral és Mesterházi Attilával ezen a Fertájon, hogy fogunk elférni, Az majd jövő héten kedden vagy szerdán önök is tapasztalni fogják, beleértve vagy mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. 061 0877 ezen a Verőfényes napon, szeptember 4-én 2020-ban pénteken 9 perccel fél 9 után. Hol vannak a nem budapesti hívóim? Jó reggelt! Jó reggelt. a képen a vasúca van, Vas van a színművészeti egyetemen? Igen, igen, a képen a vasútca van a színművészeti egyetemen, igen. Rendben. Köszönöm szépen öné a megfejtés. Szép jó reggelt kívánok, akkor vigyék, bejelentkeznek. Ez jól teszi. Kovács Zoltán vagyok, heves. Néhány dolog. Egy Hadd alatt, mondjak, mondnek valamit. Hát... Igen. Én az ATV-nek roppant hálás vagyok azért, hogy én ezt a műsort csinálhatom, de azt gondolja el, hogy újítottak most itt a technikai parkon, aminek következtében az a telefon, amire az ön hívása befutott, az úgy szól, mint atom. Ehhez képest, ha a másik vonalra futott volna be, akkor úgy szólna, mint nem atom. Én nem tudom, hogy mennyibe pénzbe került volna az, hogy mind a két telefon úgy szóljon, mint atom, de most, hogy meghallottam a hangját, nem bírtam ellenállni a kísértésnek, hogy elmondjam, hogy mennyire jobb lett volna, hogyha... De nem. Na figyelek. Hm. Szóval már tegnap is ezzel kapcsolatban, technikával kapcsolatban akartam jelezni, hogy sokkal terítettebben szól a zene és a, és a telefonos hívások, viszont a műsorvezető hangja az, az mindig, mintha halkam lenne ezekben az esetekben, amikor ezek mennek, mint, mint általában. Úgyhogy ha például, mint a Navracis interjú alatt is hangosabbra kell venni a tévét ahhoz, hogy, hogy a műsorvezetőt is halljam, miközben kicsit uh, már hangos a, a betelefonáló. Tehát technikailag uh, terítettebb lett, jobb lett, ugyanakkor nem tudom, hogy a műsorvezető mikrofonja miért halkabb, és az nem csak azon múlt, hogy milyen távolságra van a mikrofontól. Ez, ez az egyik, ami uh, érdekes volt. A másik pedig, hogy az az egyperces csúszás, mert én uh, párhuzamosan uh, vettem akkor, amikor... Mert a telefonál? Heves, város, heves megye és ott is megvolt, de ez megvolt egyébként az előző időszakokban is, tehát a nyári szünet előtti leállásban, ez az egy perces csúszás. Tehát én ezt előre nem értettem, mert én természetesen elfogadtam, hogy ennyivel később interneten. Viszont ami kérdés még bennem maradt, az az, hogy nem tudtam elképzelni, hogy miért csütörtökön kezdődött a, az őszi program. Nem, én így kértem. Ja, ennek csak annyi, mert épp azt akartam most ja. mondani, hogy a mai, mai két interjú után elsősorban a Navracsicsé, de a Horvácsoma és tetszett annyira, hogy kellett volna kihagyni. Nem, nem, nem, nem. Én kértem, és most például megnéztem az internetes hallgatottságot, abban, tehát állítólag többször is van ennek a műsornak promója a nagy TV csatornán, de egyelőre még itt a hallgatottságban ez nem ö, jelentkezik. Őszintén remélem, hogy visszanyerem mindazon inter... Ugye az egyébkénti hallgatottságot nem lehet mérni, tehát azt nem, abban nem vagyok tisztában az internetes hallgatottságon, igen. Abban van még hova fejlődni. Köszönöm szépen. A hogy... promóról még csak annyit egy igen? mondat volt. Ma reggel én a 7 óráig tehát 7 óráig néztem az ATV-t, és ott a hírek előtt a Kejfejáncsi promóját láttam. Nagyon jó kipipáról. Előtte nem, előtte nem, megmondom őszintén, mert tegnap is, amikor erről volt szó, akkor azért nem tudtam szólni, mert én ugyan elég sokat nézem az ATV-t, de nem láttam. Jó, megbincsélem a, meg, meg a, a, a, a Igen. Tehát a reggel 7 órásban okay. biztos, hogy jó. Nem, jó. nem volt. Köszönöm szépen! Rossz gombot nyomtam, meg ilyen elő szokottan fordulni. 061-877, 0877 a TV műsorból másodpercek vannak hátra, így aztán a tévénézőktől elköszönök. A rádió hallgatókkal még 16 perccel együtt töltök, és arra kérem a és rádió nézőket, hallgatókat, szóljanak a szomszédnak, hogy ismét van Kejfej ismét van normál zenei hang, vagy legalábbis nagyon igyekszik lenni. 061-877-0877 reggelt, én szeretnék a Kejte Jáncsóval. Ott van. Jó reggelt. Önnek is. Szé Jó a műsora János, és hogyha így folytatja, le fogja a Havasheriket körözni. Köszönöm szépen. Köszönöm Ennyit szerettem a... volna. Reggel is tart nézettségét, azt szívesen meghaladnám, Havasheriket lekörözni. <Szor> Ilyen vágyam nincs. A reggeli startban sem Kárász Róbertben vagy Bombera Krisztinában gondolkodom, a műsorban gondolkodom. Ha a civil a pályán ma jobban teljesít, mint annak idején, amikor havasárik vezette, fogalmam sincs, hogy egyébként így van, nem hasonlítok össze adatokat, akkor örülök a civil a pályán sikerének, de havas heriket lekörözni is. Köszönöm, nem szeretném. Jó reggelt! Jó reggyszi, a volt szó, zseniális gólt. Hát figyeljen, én nem láttam a meccset, de az összefoglalóját, igen, egy olyan, Hú. ugye ez egy 14 éven oljaknak nem felette, és igen korlátozott mértékben ajánlott műsor, hogy ezt még nem mindig mondom el a műsor elején, de olyan kurva nagy gólt, mint amit tegnap rúgott az a pacák, hát azért az nem volt hétköznapi. Elképesztő egy millimétert nem mozdult a levegő közben. Az volt tényleg kapus. döbbenetes, hogy a kapus az úgy nézett maga mögé a gól után, mint aki egyébként akár én is lehettem volna, hogy úgy arra jártam, mert hát rúgtak egy gólt, istenem. De ez mégiscsak a kapus volt. Elképesztő fialak, elképesztő. Láttartás, örülök neki nagyon. Szép napot fialog. Viszont. Köszönöm. Viszont. Nu a ott 0 87 Már nem sokáig. Még egyszer The stars are for billion years it is beautiful I was alone tonight. mondott valami érdekeset a miniszterelnök úr fél nyolc és nyolc között. Hát ha nem e, mutatnak érdeklődést irántam, akkor a Pat Metheny zene alatt már nem leszek itt, ami azt jelenti, hogy már csak négy percig kell itt őrt ülnöm. Get get Utójára a oh. Utoljára mondom el, ezen a héten 061877 0877, és vigyék hírül spártaiaknak, aténiaknak, Budapestieknek és mindahol fogható a Spirit Televízió, internet mindenhol lehet, hogy ismét van Kejfej Jancsi, van miért reggel rádiózni, tévézni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk. Nem sokkal 7 óra után... De ma is szolgálatban maradok még 8 percig, ha hívnak. Ha pedig nem hívnak, akkor durván két és fél percig még 061 87 0877. A mai visor elkészítésében segítségemre voltak. Jó Jó! Jó! Jó! Jó! Jó! Jó! Jó! ahhoz képest egy felnőtt elég hülyének tetszik lenni. <tos> <tos> <tos> Kedvenc reklámom a Budapest filmnél, amikor így hívják fel az ember figyelmét arra, hogy zárja el a mobiltelefonját. Ez egészen zseniális, amikor az a kismacska uh, ugye, izé hívja a moziban az anyja, és ugatást, tehát a mobiltelefonja ugató hanggal emlékezteti a gazdáját, hogy telefonálnak is, abból ott borzasztó mirmúrja létre. Hát akkor ennyi volt a Nézzék, az a fura, hogy annak idején Turtoszki tanár úr olyan mondattal fejezte be az órát, ha Turtoszki tanár úr volt, amit ma, mondanék, akkor könnyen lehetséges, hogy pillanatok alatt a magyar nemzetben találná magam. Márpedig én nem szeretném magamat a magyar nemzetben találni magam. Korábban volt olyan műsor, aminek kapcsán ez bekövetkezett, de most 8 óra 55 perckor már túl késő van ahhoz, hogy ebbe belekezdjek. Hála jó égnek! Mi nem szól. Ja, viszont elástuk. Yeah. No, no,